Ia sangat mengagumkan. Sekiranya dia datang dengan jarak yang dekat, sudah pasti kami akan kenal dia adalah daripada tangan kami. Sekiranya dia datang dari modal jarak yang jauh, seperti pakaian biasa, tapi dia keadaan, tapi dia datang dalam keadaan pakaian yang bersih, dan kami tidak kenal siapa dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahu Umar, sesungguhnya nanti adalah mulai takjubil Allah Subhanahu Wataala. Dia datang untuk ajar agama kepada kamu. Dia ulama beritahu sedangkan mulai takjubil tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa tu Islam, apa tu iman, apa salah itu ehsan. Tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beritahu? Dia datang sendiri untuk ajar kamu Islam, iman dan ehsan. Seminit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahu kepada Umar, saudara dan sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahu bahasanya.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 Quran yang hari-hari kita baca saling yang hari-hari kita duduk dia tidak paham sahabat, kita tidak tunaikan haknya Allah SWT tidak akan bagi faham pada kita satu orang yang tidak tahu apa-apa, faabat yang tidak pandai menulis tidak pandai membaca, mereka ikut apa yang Nabi suruh, terus naik orang seperti inilah Allah SWT bagi kemahaman alam apa tanda-tanda sahabat telah faham alam mereka telah korbankan seluruh みんなで言うとおり、ありがとうございます。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 في ك ه الهدى ل في شركه دعويه حقا غير ا ا ل والإنزل و ربحيه أ م ذات ل ل ه ف ا س ب ش ر و ا ي مضمون به ا ل ل ض ا ع ج ي م ا ل ل ا ا ئ ب و ن ع ا ي アンミン。 Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita di kalangan seluruh umat yang datang ke bumi. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri lama bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tanggungkan roh-roh kita daripada lahir di dari zaman-zaman sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenggelam zaman ini akhir zaman. Allah Subhanahu Wa Taala hendak kata. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirulah. Terangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala begitu pasti perintah Nabi Sosalan dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala begitu pasti terhadap umat. Nabi adalah kata menggabungkan. Nabi. nabi adalah nabi yang terakhir dan umat juga adalah umat yang terakhir. Lama bagi tahu sebilangan satu orang Islam. Dia menghlihatkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, tapi sekiranya dia menafikan Nabi Muhammad adalah khadaman Nabi maka dia keluar daripada dia Sekiranya dia menafikan Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir, dan dia berpendapat bahawa saya selepas Nabi SAW adalah Nabi yang akan datang, dan terasa keluar daripada adanya Di tentuan yang dikasih Allah SWT hari ini kita mau faham bahawa kita adalah umat Akhir zaman. Nabi kita adalah nabi yang terakhir dan umat kita adalah umat yang terakhir. Tidak ada umat lagi yang akan datang selepas umat. Itu antuannya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kemuliaan yang Allah Swt telah bagi berumat? Ketika Nabi Musa Alaihissalam tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah、ha? Musa Kalimullah dimulai bercakap dari terang bendera. Ia bertanya Allah. SWT. Dia tanya, ya Allah Ada salah di umat yang lebih mulia daripada umat. Balik Firman Allah Subhanahu Wa Taala bagi apa tu? Mashallah. Lepas Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berhijrahkan mereka lari untuk mengambil Nabi Musa Alaihissalam tinggalkan kerajaan Firman. Begitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi mereka Nabi Musa Alaihissalam. Dengan asbab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka. Nusrah Allah subhanahu wa ta'ala buka Keberkatan langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala Hantar awan Untuk menjadi Bayangan kepada mereka Supaya lindung mereka daripada kekanasan matanya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Makanan daripada langit Ada rakyat mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka burung tuyuk Yang sudah siap dipanggil Ada rakyat mengatakan Mereka dibagi manis-manisan Dan Apabila bayi mereka lahir Terus dengan baju 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私る私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私か私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 Lepas suami, dia buat bawang dan sekarang, taruh langsung punuh pelakang. Baru dia taruh di kemaluan dia. Tuhan, begitu muda saya nak wasmu hatta lah bagi perkadaban di Israel. Tanpa buat apa-apa terlipun. Lahir dia setiap dengan perkayaan, setiap dengan berhal. Apabila badan dia buka, maka baju dia akan terukun. Baju dia tidak lagi panik kotor, tidak perlu lagi dibak. Begitu kemuliaan Allah subhanahu taala bagi kepada bangsa Israel. Tetapi Allah subhanahu taala begitu tahu. Wa yamuka sesungguhnya ada yang dapat umat yang lebih mulia. Bukan hanya lebih mulia umat Allah taala, bahkan lebih mulia daripada seluruh umat. Yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa alaihi salam juga tidak mereka berdosa. Cara taubat mereka macam mana? Allah Subhanahuwataala tulis di atas pintu rumah dosa-dosa yang mereka buat mereka kena bertaubat itu bagaimana yang telah tertulis di atas pintu rumah sehingga ada yang dosa segala yang mereka buat tidak ada cara lain untuk bertaubat hanyalah hukum yaitu hukum bunuh, padam. Sampai Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam bawa berapa orang kaum dia untuk bertaubat ke Allah Subhanahuwataala. Mereka telah pergi ke satu bukit, meminta ampun bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Al Allah Subhanahu Wataala bagi tahu tidak ada cara lain, cara mereka bertobat itu diukur bulu berang. Tetapi umat akhir zaman umat Nabi Al SAW, Allah Subhanahu Wataala bagi tahu akhirnya mereka bertobat, aku akan ampunkan dosa mereka. Jadi mustahkanya Ya Allah, kenapa aku bagi nikmat yang begitu besar kepada umat Nabi?、Muhammad? Umat aku tidak bagi nikmat. Allah swt bagi tawakalmu sudah tidak cukup. Aku bagi nikmat para umatmu. Makanan turun dari langit mana Allah? Aku bagi perlindungan Allah daripada cahaya matahari setiap hari menjelang sahur dan bayi-bayi yang lahir itu ada perubahan. Kelebihan Allah swt bagi para umat. Mereka punya umur pendek-pendek, tetapi mereka punya pahala begitu besar. Umat-umat dahulu mereka punya umur panjang. Ada yang umur mereka sampai 1700 tahun. Nabi Nuh alaihissalam umur dia 1700 tahun. Mata Jibril awak 950 tahun. Ada yang 200 tahun, ada yang 400 tahun, ada orang mengatakan firawn umur dia kan 600 tahun. Tetapi umat ini mereka punya umur hanyalah 60 tahun 100 tahun. Mudah-mudah mereka kembali berawal Tuhan. Sebanyak membawa amalan. Yang Umat terdahulu mereka berjaya amalan begitu hebat, umur begitu panjang. Kalau mereka puasa, puasa berapa lama Tuhan? Kita puasa daripada subuh sebelum subuh kita imsak sehinggalah buka puasa kita sungkai. Iftar sekolah yang setengah kita buka puasa. Umat terdahulu Tuhan berapa lama dia puasa? Dua puluh empat jam siang dan malam. Kiraannya mereka bercakap batal puasa, walaupun bercakap benar sekalipun batal puasa. Jadi tunam Aryam, Alih Assalam dapat tahu sejeng jeng saya ingat apabila puasa, maka satu perkataan mereka bercakap. Tetapi Umar ia bawa kalabadi kalunggarah begitu besar sekali, dia memandu orang kalabadi di kata puasa, tiang sembilan. Baca kebohongan pun dia batal bosan jauh. Ini kelebihan umat. Kenapa Allah Swt bagi kelebihan begitu besar Tuhan? Lama kita beritahu bukan sebab mereka duduk saja-saja di sini. Bukan sebab orang bertenang bertenang-mainang dengan anak isteri mereka di rumah. Bukan mereka ikut. Apakah tidak diri mereka? Bukan kerana mereka punya solat. Bukan kerana mereka punya puasa, zakat, haji dan sebagainya.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 Wahai Rasulullah, wahai kalau inna min yang muslimin. Masaat dan perkataan dah lebih tahu. Perkataan di sini bermaksud apa? Agama. Agama seperti apa yang lebih baik? Ia pergi mengajak manusia kepada Allah swt. Orang yang buat kerja dakwah, baru lah boleh katakan, baru lah boleh katakan, wahai kalau inna min yang muslimin. Barulah boleh katakan saya daripada kalangan orang-orang Islam yang biasa. Jadi tuan-tuan, hari ini begitu jauh dari kita daripada Kefahaman agama Allah SWT Orang yang tidak buat kerja dakwah Mereka anggap mereka tidak amal agama yang sempurna Selama kita beritahu kerja dakwah ini adalah Tadu di atas segala Kalau orang yang semayak Yang hanya semayak Tetapi dia tidak fikir macam mana orang lain Berhitung naikkan Di mana orang lain juga boleh tunaikan, Bintal Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya fikir untuk diri dia saja. Maka di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan soal. Dia tidak akan lepas, walaupun solatnya begitu khusyuk, walaupun solat begitu sempurna, tapi dia tidak ada fikir atau kepada orang lain, di mana orang lain juga boleh solat seperti dia di masjid, di rumah. Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak akan lepas daripada tuntutan. Seluruh manusia, seluruh orang Islam akan tuntut. Di tuntuan hari ini.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 Nabi-nabi musuh menaiki nabi Nabi saw. Senada di Masjid Al-Aqsa sebelum Nabi kehitam merah. Nabi sehingga di Masjid Al-Aqsa semua seratus empat ribu nabi datang di dalam masjidlah. Nabi jadi imam, semua jadi imam. Trituan ulama kita lebih tahu hari ini tentang niat nabi saw, fikir nabi saw, jadab nabi saw. Kita mahu selamatkan seluruh umat dari zaman Allah tidak tidak ada jadab yang sama najisilah semua najisilah Allah pastilah tidak terima mana. イマムジェニアンスマイアンサマー。マムジェニアンスマイアンサマー。イマムジェニアンスマイアンサマー。マムジェニアンスマ s アンスマイアンサマー。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 Nabi khalifah boleh usah dua tiga tahun tiga belas tahun lima belas puluh tahun lima puluh lima kemudian nabi khalifah tinggalkan tetapi nabi khalifah menjadikan setiap hari macam mana mau tunjukkan hanya nabi khalifah supaya rumah terpantau lebih sehingga bayi yang terakhir belum tiamat pun bila dilahirkan dia lahir di dunia, macam mana bayi itu allahnya macam mana didapati tanpa allah bagaimana dengan cara nabi khalifah dia tidak perlu kemasat masuk dalam surga masuk dalam surga masuk dalam surga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 Macamana、nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah lapaskan perkataannya yang terakhir ketika Nabi Sallam mahu wafat, apa yang Nabi Sallam telah lapaskan? Umati, umati, umati, solat, solat. Ulama bagi tahu dek pada masyarakat, apabila zaman mesti dibangkitkan, Nabi Sallam akan bangkit dari pura kubur dengan perkataannya, umati, umati, umati, solat, umatu, umatu, semuanya. Disentuhan betapa Nabi Sallam sycir, betapa Nabi Sallam rizau, betapa Nabi Sallam kasih berat. Jatuh orang kalau dia mau meninggal, saat-saat dia mau hembuskan nafas yang terakhir, maka dia akan panggil orang yang paling jatuh. Isteri dia, Nabi Sallam punya istri satu, dua, di tiga dibagi di. tahu sembilan orang. Nabi tidak panggil pun,、eh, adab semuanya karama. Jika tidak panggil pun,、eh, isteri yang, yang paling jatuh yang Aisyah Rasulullah. Anak perempuan yang betul disayang, Fatimah Rabbul An. Cucu dahwa terlusi sayang, Hasanushin Rabbul An. Sahabat-sahabat yang, tapi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlupakan daripada umatnya umat, umat, umat, umat. Siapa kan kita semua? Tanda Nabi begitu sayang kepada umat. Jadi tuan, kalau kita sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kena buat kerja. 私たちは、の時の人たちは、私たたち、hm、の, の人たちは、私たちの人たちは、私た人たちは、私たちのたちは、私たちの人たちは、私たちたちは、a たちの人たちは、私たちの人たちは、私たの人たちの人たちは、私たちの人たちの人たの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちのたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたちの人たちの人たたち Apa talagi、ah, perkara-perkara yang ditampahkan oleh bapa dia pada saat-saat sebelum dia mau wafat pasti anak mereka yang paling sayang bapa dia akan gunakan apa oleh bapa tuan ulama bagi tahu nabi telah telan semasa hari peluita nabi telah telan secara begitu lalu ani walau ayat yang sampaikan tidak pada aku walaupun satu ayat ulama bagi tahu ini adalah, adalah hadis atau wafir inilah hadis yang mana Didengar oleh seluruh sahabat. 100-100 ribu 100, orang sahabat berada di pada harapan. Semua sahabat, lelaki, perempuan. Tua, muda, miskin, kaya. Mereka telah dengar hadis. Maka sahabat telah ambil tanggungjawab ini. Mereka telah tiga tanggungjawab ini. Mereka telah bawa abang-abang seseluruh diri. Jadi Tuhan, jangan kita silap.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 Tufi, Istanbul, Konstantin, Nepal Ada sahabat yang dihantar Ke Afrika Dan mereka pergi Tidak balik lagi Ini dalai yang berarti pertempuran Dan bukti yang cukup tidak Sahabat telah Kauhbankan seluruh hidup mereka Ke agama Allah SWT Sebab tu lah tuan-tuan Keluang 4 bulan dalai ini adalah salah Suatu lah banyak orang Pertibaikan mana dalai selama 4 bulan Ini salah tuan 山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山んは山本さんは a 本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山本さんは山 Seperti sahabat, terus tidak balik lagi, yang dikainat, terus dikainat, yang dikainat, di yang dikainat, yang dikainat, yang dikainat, yang dikainat, bukan satu orang, dua orang, satu kapal, sahabat, tarik dikainat, berlaku, bertengah dengan jemaahnya, tidak balik lagi.、Ya. Jadi Tuhan, hari ini, ulama beritahu, kita tidak sanggup untuk buat, sebab itulah, kalau kita tidak sanggup bagi seratus-seratus, seperti Abu Bakar, yang dikainat, seluruh harta lihat, sehingga jarum yang patah dalam bimbing, udang, bimbing dia begitu dikeluarkan, Sehingga baju yang dia pakai pun ditanggalkan. Seratus peratur korban ke agama Rasulullah SAW ini baru satu-satu. Hari ini kita tidak sanggup. Selalu ceritik dalam usaha da'wah. Ceritik dalam agama ini yang benar. Kita kena korban ke satu-satu. Kalau Rasulullah SAW telah beli, beli diri harta masyarakat. Inna Allah haskaram inal muslihina al-haqawamu'anwala wabiyanna al-humijah. Allah ganti masyarakat. Abu Bakar faham karang hitam. Tidak tiba-tiba. アブザカラパーカイアン、cool、のトランスラスのバージョンのバージョのトのバージョンのトランスラスのトランスラスのトランスラスのトランスラスのトランスラスのトランスラスのトランスララ Kalau kita ada dari satu juta lima ratus ribu kita korbankan pejalan kaki. Kalau ada satu ribu lima ratus kita korbankan. Kita Kalau ada dua puluh ringgit, tiga puluh ringgit. Kalau ada puluh sen, sepuluh sen. Kita sanggup, kita sanggup. Kalau ada dua puluh empat jam tuan dua belas jam kita korbankan seperti sahabat sehingga hari ini di Masjid Nabawi ada azan dua kali. Ada azan di tengah malam. o r a n g b a d h a u itu lah azan tahajud.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 ブラジャー、ビューマーマーサーバー、ジュニアサービアサービア、ジのラララフィスモコンブリマイ。ジャラントンパン9ー、um、フィルランハリー、ジャラランハマサー、ジャラバーカ日トンバリカー、フィルランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャラランハリー、ジャランハリー、ジャラランハリー、ジャランハリー、ジャランハリー、ジャランハリー、ジャランハリー、ジャランハリー、ジャランハリー、ジャランハリー、ジャ スタンダードのような。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 パンダマンとバカアティブラアンバーワンとはさげて、リトラバビスパンパダアンナピ。パビラダタンダトリアタニアワイナ、パパマーティンアカナパパパ、リトアタ。 Om Naya Sam bagitahu apa dia buat. Dia ambil baku-baku yang hampir serupa seperti binar. Seperti birham. Dia masukkan dalam uncang. Dia bagi batu ketiga. Bapak datuk dia buka. Dia bagitahu. Ini datuk inilah bapaknya tinggalkan. Dia tiga. Oh bagus.、Ya. Bagus juga ayah kamu bapak ini. Bapak-bapak mau dia bingungkan banyak harga. Ini anak yang faham. Hasil daripada siapa? Hasil daripada orang bapak, yang bapak yang bapak. Hasil daripada bapak yang faham. Firman-firman Allah. Sabdaan-sabda sabda Allah, Allah. Mereka faham. 日本、それは私たちの皆さんとの相談をしてくれていると思います。 kemudian orang-orang Musa pun dapat dihantarkan jemaah biar、eh, dihantar jemaah Khalid al-Wadid al-La'anul dengan、eh, jemaah Abu Baidah al-Jara untuk pergi bunuh Nabi-Nabi palsu、eh, Musa'alama Qazzaf aswar angsi dan aswar perempuan yang jemaah itu jadi Nabi perempuan menjadi Nabi nah, jadi tuan macam mana、eh, dengan adanya anak Abu Baqar dari La'anul バイアルタイムのバイアルタイムのバイアルタイムのバイアルタイムのバイアルタイムのバイアルタイムのバイアルタ a ムのバイアルタイム a バイアルタイムのバイアルタイムのタイムのバイアルタイムのバイアルタイムのバタイムのバイアルタイムのバイアルタイムのバイアルタイムのバイアルタイムのバイアルタイムのバイアルタイムのバイアルバイアルタイムのバイアルタイ バイアップのようなものがない。 アブバカアいプディーヤングバナーヤングバナーヤングバナナアップバカリパームアップバカリパームアップバカリパームアップバカリパーム Jadi Tuhan Abu Bakar tidak sanggup melihat. Agama berkurang walaupun sedikit. Agama ada kecacatan dia tidak sanggup melihat. Sehingga Abu Bakar dia sanggup melihat. Walaupun isteri-isteri Nabi Tuhan. Tidak ada orang yang jaga di Madinah. Semua orang laki keluar dari Madinah. Tadi Nabi Umar R.A. beritahu. Wahai Abu Bakar kalau semua orang laki keluar. Siapa mau jaga isteri-isteri Nabi. Azul Ajudul Muharra. Masa kamu akan jaga mereka. アブバカラシディク a ランドビトアキューサングリアーマイカフニャマイカフニャマイカフニャサキアキューサングリアーアダマトゥーランドアオスリアアアブバカラシディクトランドビトアキューサングリアーアキューサングリアーアキューサングリアーアキューサングリアーアキューサングリアーアキューサングリアーアキューサングリアーアキューサングリアーアキューサングリアアアキューサングリアアアキューサングリアアアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキューアキ Abu Sidiq Al Omar telah melihat apa yang telah dibuat terhadap Abu Bakar, tinggalkan mereka. Sidiq Al Omar pun naik kuda, terus kucut keluar permandian. Semua sahabat ikut keluar permandian. Apa jadinya? Jemaah yang diantar terhadap Abu Bakar, Ustama bin Zaid adalah Annu yang menjadi panglima pada tempat tadi. Satu orang muda, umur dia berapa tahun? Belum sampai dua puluh tahun. Satu orang yang muda, jazba dia begitu tinggi.、Tuan. Apa dia buat? Perjalanan tiga hari menjadi satu hari Setiap kali sholat Jemaah dia dikucat juga Maka selesai daripada、eh, Mereka pergi beberapa tempat Kemudian kembali, kemudian jalan Apabila pengintip-pengintip Dari pada Rom dan Farsi datang Untuk serang Madinah Mereka lihat disini pun ada orang Islam Disana pun ada orang Islam Padahal jemaah yang satu Nusra Allah berkata Walaupun Nabi itu telah wafat Orang-orang khafir faham Bahasanya kalau Nabi telah wafat Kesenangan Allah pun tidak カメルーアメリカに行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行た時に行った時に行った時に行った時に行った時に行った時に行 私たちはこの人たちの間で、この人たちの間で、この人たちの間で、この人たちの間で、こ d 人たちの間で、この人たちの間で、こ a 人たちの間で、この人たちの間で、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 Orang-orang Islam juga selamat, isteri nabi khasan juga terus selamat, masjidnya Nabi juga terus. Sebab apa tuan? Sudah ada orang ketika Abu Bakar berdua yang paham agama satu-satu, yang telah korban dua agama satu-satu. Suatu lah serinaumarul lahun bagi tahun kiranya saya dibagi peluang untuk tukar seluruh amalan saya dengan satu malam siang malam Abu Bakar saya sanggup tukar. Tetukah jika? Aisyah r.a'amha kanya, Ya Rasulullah, yang bintang-bintang ini, -bintang banyak di langit ini, amalan saya. Nabi SAW bagitahu ini, amalan seseorang Quraish. Saya beritahu, Ya Rasulullah, siapa orang Quraish itu? Yaya lah, Serina Umar r.a'amha. Aisyah r.a'amha airan, macam mana? Macam mana iskribnya, bapaknya amalan? Nabi SAW bagitahu, amalan bapak kamu satu malam, lebih baik daripada seluruh kehidupan、ha? Serina Umar r.a'amhu dan seluruh keluarga mereka amalan. Jadi ulama' beritahu ada dua malam yang mana Jadi Naumar mau Tukar kalau dapat Yang pertama Malam yang mana Nabi SAW bersama-sama dengan Abu Bakar Di dalam Gua Apabila orang Yahudi datang Apabila mereka kerja Nabi SAW Mereka Nabi SAW masuk bersama-sama dengan Abu Bakar Abu Bakar telah tutup Lubang-lubang kesentuan -lubang, lubang itu macam mana boleh jadi banyak Ulama' beritahu sesuai kurular Daripada zaman Nabi Musa alaih Diberdoa ya Allah, kau bagi aku, aku keijingan. Saya berdakwah lihat wajah Nabi akhir zaman. Mau lihat Nabi siapun Allah SWT. Satu nikmat, ular hingga alaikum assalamualaikum terima. Alaikum assalamu alaikum. Bagi tahu di buas kian buas kian dia akan beri. Kamu tunggu lah itu. Tentuan kita bayangkan ular kalau makin lama dari hidup makin bisa. Dia punya bisa.、Kita、bayangkan dia hidupnya bersama Nabi Musa lepas. スパイリバゲージ、マタレ n ンポギゴアドレポンゴデ、ボワー、ボギトゥバニア、スパイリビディア、ワジャナビソース。パビラマソテランゴアド、アブバカロテカヤソトムル、マトリガラマダビナタンビナタンゴディサ、レシピンウルトレクサブル、レジャブバカラパレボワ、レピンウキトゥバニア、セルウバン、レコヤアンバギディア、サンドリビサンウルドバンド h ィトウルト。 よく分かんない。 セイドル・ムーサリー、イマムー・アンビア、デブナ・ラ・マラ、フィン・アルド・ドゥ・バナナ、アイディレクト・アブバルワン。アイディレクト・パト・ツモニー・ウィザ・アディレクト・サン、エティモニー・カフィン・ヤマリバウス・パト・カフェ・アブバカル、パト・コンサン・ルド・アルド・アルド・アルド・アルド・アルド・アルド・アルド・アルド・アアルド・アルド・アルド・アルド・アルド・アルド・アルド・ア 私は私た i s a を見つけた。私たちは私たちの a をつけた。私たちは i a を見つた。私たちは私たちの a をた。私は私たちの Visa を見つけた。私たの Visa を見 a を見つ a をた。a をの s は i a を s a を u つ i s a a を見つけた。私 a i Ha, dia cerabulabulat, diri dia kerana Allah swt. Nabi Sallallahu、oh, Alaihi Wasallam mengatakan, "Bukan cakap-cakap tak bagus, Allah swt. Bersamaan kita. La takdan, inna Allah maana Allah swt. Bersamaan. Syukur dia telah buat pengorbanan dan dia bersama-sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga buat kerja dakwah. Dia punya jasas seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya fikir seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Dia punya pengorbanan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya akhlak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya kamil seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya fikir tentang akhirat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah di dunia tuan? Bukankah kita makan makanan di dunia bahkan makanan susu makanan yang sudah lama tua daripada terjun di dalam rakaman. Dia punya fikir tuan Allah macam mana untuk selamatkan seluruh mat. Dibayangkan ha, macam mana badan dia besar. Saya beri tutup lapan lapan. アンナカー、スペアはパンタラスマスカンソー、マママスカランシュート。エディササルメリカワ、アブダカー、ピケカムミドビバイク、レカダブリバラク、ナンゴルタウン、リブタウン、リバラキャンディナガスパナパン。セトウテイ、ア Terus Allah Tuhan telah turunkan wahai asbabunuzul. Waliman kau punakau mau robihi jannatan bagi、oh. siapa、yes. oh. yang takut pada Tuhannya. Allah SWT telah kurnikan dia dua syurga Allah, Allah. Baru fikir untuk diri dia tuan. Macam mana fikir untuk seluruh umat?、Jadi、Tuhan ini kerja begitu mudah sekali. Fikirumat ya Allah SWT bagi itu besar kajian jara. Hajarul hasan bagi tahu kita niat sedalam hati kita doa ya Allah bagilah hidayah seluruh umat di hari kiamat. ピキルトラウマ、ゴーポンタジャン。 Apa tu bayaran Tuhan? Bayaran bukan cakap-cakap, bukan kita mau dengar hebat-hebat. Bukan Tuhan, bayaran ini kita mau jadikan supaya macam-macam kerja betapa buat. Kita mau jadikan kerja ini sebagai maksud hidup kita. Kerja ini sebagai kerja kita mendoak kita, sebagai tanggungjawab kita. Hari-hari kita kena buka manusia, hari-hari kita kena buat lagi-nang. Macam shift berapa kali bayar dia? Dia akhir bayar dia bagi kita apa Tuhan? Rizqidar, Karobados, Yarchorchar, Harharbos. ハッハ n ハッハッハッハ a ハッ a ッハッハッハッハッハッハッハ n ハッハッハッハッハッ a ッハッ a ッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッ フィラーンか a 始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンから始めたらフィラーンか なびにうたれたらあたさっるじゃ、えっとくとじゃジュガナムー、ヤマララじゃん、そもりゃ、なびにうたらん、あたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた アデ i ブラアレッサランアジャサトシュルジャータジャパトアンクリジャンウブワークリアンクリジャンウブワーアンクリジャンウブワーアンチュータンクリジャンナルトゥルーデュムヤンタイアンパイア a キャマティナビー・ムハンアッランバレスアンカトアナパダーマレカダータンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタタンカンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカタンカンカタンカタンカ Mereka punya kehidupan yang begitu maju sekali. Nabi salam siapa sahaja? Nabi salam apa sahaja? Nabi salam yatim piatu sahaja. Bagus lagi Nabi Ibrahim ada bapa ada juga. Dan walaupun bapa dia kafir, tapi ada juga bapa dia. Nabi salam sebelum lahir bapa dia sudah meninggal. Dia lahir kemudian berapa tahun? Mama dia meninggal. Orang yang jaga dia. Paling sayang dia ada Abdullah, Abdullah meninggal. Abdul Mutalib, orang yang sayang dia Paci dia, Abdul Mutalib itu pun meninggal. Istri dia yang paling sayang dia Kadigarul Anah itu pun meninggal. Sahabatku Syahid, bapa saya yang paling disayang saya Nafizah, yang banyak tolong dia banyak bantu dia itu pun meninggal. Tentuan siapa bertanya dengan Nabi SAW? Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi SAW siapa Nabi SAW buat kerja dulu. comfortably moż rzy bursting gardens ブワ a カルジ tuan i、hmm. ハ a ー、はい、のブラジャーの名 a は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 アタックマンスオッケーションスモスデイシャーラー。アタックマンスオッケーションスモスデイシャーラー。アタッ a ボーラン IPB a ャーラー。ガダダダダダダダダダダダダ a ダダダダ a ダダダダダダダダダダダダダダダダ a ダダダダダダダダダダ a a ダダダダダダ a ダ semua ダダダダダダダダダダダ a ダダ a ダダダダダダ e ダ a ダダダダダダダダダダダ a ダダダダダ a ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ a ダダダダダ a ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ a ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ i insyaallah. パジャパジャンの森師匠のパーフィスパジャー。 マシャンアーリニアでアメリカブラダディジプトンアディニアでアメリカブラダディアメリカンドコランプラジャーズダリパダラランタンディブラジャーディアメリカンバレイクトンギャランダラッツアンプイジュレイビリクランパブラー8番マシャンアーリニアラスマトラフィリー 私たちは大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学 o 大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学大学の大学の大学の大学の学の大学の大学の大学の大学の大学大学の大学の大学の大学の学の大学の大学の大学の大学の ビスチューブをご紹介します。